бо це ж не столичний ресторан і не санаторій для відповідальних працівників. Оксану можна було зачислити тільки на місце Баби Векли, тобто звести все її високе мистецтво до топіння плитки, миття каструль і варіння того, що тут варилося досі. Паталашка, як досвідчений битий-перебитий адміністратор, розумів, що йому до рук потрапив скарб і треба зробити все, щоб той скарб утримати. Паталашка любив розповідати історію про єврейського хлопця Йосю з Одеси. В Одесі по Дерибасівській, Рішельєвській чи по Градоначальницькому спуску, хіба тепер згадаєш, блукав багатий заморський негоціант, а може й аристократ, заходив до ювелірних крамниць, показував ювелірам великий діамант і питав, хто б міг розколоти його на три рівні частини. Ясна річ, ніхто з ювелірів на таке не міг погодитися. Діамант – камінь неймовірної ціни, з ним слід поводитися надзвичайно обережно. Він неймовірно твердий, найтвердіший з усього сущого, але й крихкий, і не знати, як поведе себе, коли його спробують, для прикладу, як того хоче шановний, добродій розколоти на кілька шматків.